Tych tv a svět je jen kluczek od nás a dobro društví, všichni záme to máš. Lokomotiva, to máš. Zdravím vás! Je skvělé mít NIU na ostrově Sodor. Tvrdě pracuje, je nápomocná, tolik toho osvětěví, Ale i velmi chytré lokomotivy se mohou něco nového naučit. Nastupovat, čeká nás dobrodružství! Na NIU je spojený. NIA je velmi chytrá lokomotiva. Umí si najít cestu Sodorem. A znajíme na všech stanicích. Nia také umí řešit problémy. Tak, problém vyřešen. Je, jaký <hihihi> Tak se! Nemá cenu houkat, gordině, tak je k pohybu nedonutíš. Jenže já táhnu celý expres, nesmím přijet pozdě. Počkej, mám takový nápad? Tvůj strojvůdce by mohl utrhnout tu dlouhou trávu a odvést ji pryč z kolejí. Hotovo. Děkuji, Neo. To bylo velmi chytré. Ano, Nia rozhodně je velmi chytrou lokomotivou. Dobré ráno, pane. A, Nia, jak by se ti líbilo pracovat s Annie a Clarabel? Je, ano, prosím. Už se na ně tak těším. Takže jsme domluvení. Své cestující vyzvedneš z druhého nástupiště. Druhé nástupiště? Uh, ano, pane. Hned, pane. Ne, pátý nástupiště, Neo. Druhé nástupiště. Aha, hm, ale jistě. Hm. Tohle je první nástupiště. Jida, omlouvám se. Co? Jida! Nastupištěný, jo. To, na kterém stojí ten muž s divným kloboukem. A všem se omlouvám, no. strašně se těším, že povezu cestující. <tějí> Ty, Clara Bell, nebylo to omezení rychlosti? Asi bylo, a to bylo další, Nemusíme musíme zpomalit! pozor! Jedeš moc rychle! Ale ne. A je to! Zase si na kolejích. Jejda, jejda, Nio. Neviděla jsi omezení rychlosti? Viděla, pane. Jáno, viděla jsem nějaké značky. Tak si měla splnit, co ti říkají a zpomalit. Chápeš? Moc se omlouvám, pane. Nio! Počkej, kam to jedeme? Tady se nedostaneme zpátky do Knapfordu. Nio, co pak to děláš? Proč jsme tady? Zklamala jsem tlustého přednostu. A teď si všichni budou myslet, že jsem hloupá. Hloupá? Ale proč? Jsi jednou z nejchytřejších lokomotiv, jaké známe, nemám pravdu, Klarabel. Ale jistě, Kárli nám řekla, jak skvěle si rozstřídila všechny vozy, když v docích nastal zmatek. A Tomáš nám vyprávěl o nápadu udělat trichtíři z listů, do kterého nachytáte vodu, jak jste uvízli v Amazonii. Jsi moc chytrá lokomotiva, Neo. Ale když nebudu znát čísla, tak se nikdy nestanu tou nejspolehlivější lokomotivou. Ty, ty neznáš čísla? Umím jen počítat. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A vím, že na tamhleté větvi sedí tři ptáci. Jenže nedokážu přečíst ty kliky háky, kterým lidé říkají čísla. Oho, takže chceš říct, že nevíš, jak vypadají jedna a dva? A tak proto si uznaček omezení rychlosti sama nespomalila a to si nám měla říct. Klidně nás můžeš požádat o pomoc. Naučíme tě číst čísla, Neil. Jednička je vysoká a rovná. Aha, jako strom. Ano, správně. A dvojka je zahnutá s rovnou čárkou. Jako lapuť. Trojka je na jedné straně zakulacena. Jo, motýlek. A čtyřka vypadá jako židlička. Jako marionin je A pětka je rovná a zakulacena. Aha, veverka. Šestka je jako. Už to mám jako štros. A sedmička má dvě rovné čáry. Jako sekera. A osmička? To jsou dva kruhy. Aha, sněhulák. A devítka se stáčí dům. Jako uvadající květina. A nezapomeň, nezapomeň na nulu. To je kruh. Jako moje kola. <laughs> Takže moje číslo je jednička a tvar, který připomíná sněhuláka. To je číslo osm. Takže osmnáct. <laughs> <Hurá>. <laughs> Nia se vše velmi rychle naučila. Než se nadála, poznávala čísla úplně všech. Ahoj, lokomotivo, číslo jedna. Dobré, odpoledné číslo sedm. Zdravím, číslo čtyři. Heh, už nejspíš zapomněla naše jména. Ale nezapomněla, Gordon. Jenom si procvičuje číslice. Ahoj, Nio! jaké mám číslo? Hmm... 6 a osm... 68 nikdy vás na nic čekat nenechá Sláva, výborně Nio. To bylo moc dobré, Nio. Uh -huh. <laughs> Učení nových věcí je legrace, ale někdy potřebujeme pomoc od kamaráda, abychom pochopili něco nového. Jednou se vdova Klobouková snažila řídit železnici, ale pořád dělala chyby. Způsobila hodně zmatků a spoždění. Ale potom jí Emily vysvětlila, které lokomotivy jsou pro jaký úkol dobré. Nia neuměla číst čísla. A tak jí to Annie a Clarabel naučili. Nia je moc chytrou lokomotivou. Naučila se to velmi rychle. Všichni občas potřebují pomoc. Měli bychom mít možnost se naučit něco nového. Třeba se i vy dnes něco naučíte. Může to být čtení, zpívání nebo třeba učení čísel. Nebo například posunout krávu, která stojí na koleji. to Tomáši! Už musíme ját. Příště nashledanou. V osmička Táhnout umí každička Barvu má každá jinou Na nádraží dojedou Všechnu práci vždycky splní Kde tu potom jenom brní Jízdu v schodce to Tomáš je s námi Tomáš, Tomáš. Ten je nezbedá Riveka Nová a veselá Percy, Percy. Poštu včas nám dá Gordon Vždy se usmívá Emily, Emily. Že je známý, my všem pomáhá, to by nikdy nebá. Potom v osmička, taha, to umí každý čá. Barmu má každá linou, na náraži to jednou. Všechnu prázi vždycky splní, depu potom jenom brní, jízdu stopce oznámy. a svět je jen svět a družství, je známe, a České změní vyrobilo Studio BR v roce 2019